Коли б не така земля, коли б тут голі скелі росли, коли б тут не було стільки сонця. На степи яри ліси навалилася зима, хати, дим і жаріючі огники віконечка. Скриплять на мерзлі ворота, вулицею йдуть ошупкані в кожухи українці. Під їхніми ногами репить мороз. Степами гудуть хуртовини, Широко розмахнувся західний вітрисько І б'є могутнім крилом український простір. А село міцно впилося і рів та пригірків, Кліщем гризлося у мостки і чорнозем І накрилося стріхами та садами. Сильне тисячолітнє кулацьке село. У селі монастир. Багато років розносився над селом його великий дзвін, а коли весни приходили, коли зацвітали яблуні, коли небо набирало барвина від заходу, вечірній монастирський дзвін тоді потужно виривався з квітучого моря і довго дзвенів під вишневими хмарами. І було так багато віків. Мінялися люди, мінялися стріхи, гусли і ширшали сади, Рили землю, виривали з неї камінь, на місці дерева ставали мури, а монастир і дзвони, і весни з цвітом, сонцем та соловейковим співом були ж. Минула остання зима, зацвіли знов сади, знов загриміли солов'ї, а дзвону не стало. П'ятилітка. Металу треба індустріалізація. Зняли і відвезли дзвони. Селюх піднімає від землі очі і не пізнає краю свого. Брати, одури на нас до оборони! Але обрізанка вже давно поржавіла, навколо мужика мур багнетів, селькорів, гепістів, обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому шорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Кріцевими дорогами мчать удалечінь поїзди. Там сніги, морози, там сосни шумлять і виють білі ведмеді. Соловки. Страшне, незабутнє слово, страховище і рана віків. Мільйонна могила України. Мамо, мамо, де наші тато? Цить дитину. Нема нашого тата. Забрали нашого тата, мовчи сирото живого батька. Чорні, з розчухраними чупринами хробаки українського чорнозему, курчиться від стисків півбігонових морозів, лізуть у сніг. У добрі син сидить, виспівує. Батько мій в петлюрах був чу-чу-чура-чура-ра! Слід по ньому десь загув гу-гу. Коли б не така земля, коли голі скелі росли. Над степами летить крилатий жах, хмарами, мов сполохане гайвороння, зіймаються і відлітають у безвість села. Падають від куль, топляться у хвилях рік, пахнуть голодом на широких дорогах. Колективізація. Перша колективна осінь. Трактори, молотилки, порвані і загнані мужики – очі олов'яні, очі сердиті, вечірні, ранішні пайки, брехня і ударна праця.